И така, първата идея е продължение Исляма. Исляма казва за безверника. За безверника миналото е едно голямо гробище, а бъдещето е фалшиво, а настоящето го няма. Вярващия знае, че урагани, земетресение и епидемии са покорни на Бога. Те му служат, Всяко безбожие ще се превърне в нищожност. Безбожието е зло и разрушение. То е неприемане на Твореца. Всичко се решава по Негово повеление. Всички важни резултати зависят от Него. И Учителя го потвърждава Въпросите на живота истинските въпроси нямат човешко разрешение. Там действа само Бог. Животните не се развиват по пътя на познанието, нито чрез молба за помощ, а по пътя на способностите и инстинктите, казва Исляма. Тези способности и инстинкти се явяват за тях служение и поклонение на Бога. След Бог ще ги използва за по-висши цели. Той ги поддържа. Какво чудо е Ен на ислямски означава тази неуморна пчела, в чието ухо е прошепнато откровение. Непозволената храна убива сърцето. Невежеството е мярка за бедност. Който се умее да се слее със смирението, Знанието му достига до големи дълбини. Религията е велико начално училище за всички хора. Всевишният няма противоположност. Всевишният ни изпитва чрез самите нас. Той знае как ще постъпим, но въпреки това, той ни изпитва. Ибрахим Хак казва, Избраните ще видят Бога в своето съзнание. Даването и недаването от страна на Аллах е все благодат. Тоест, ако Бог ти дава нещо, е благодат. Ако не ти го дава, значи те спасява от нещо. Само който има пълно осъзнаване, той е служител на Бога. Той служи. Който се доверява на Аллах, Аллах го пресътворява който се доверява на материалните причини, той се саморазрушава. Това беше първата идея.